12. fejezet Péter Miller szerdán február 19-én este intett végső búcsút Alfred Oster Bayreuthi házának, hogy Nürnberg felé vegye az útját. A volt SS-tiszt a kapuban keményen kezet rázott vele. A legjobbakat kolb. Megtanítottam magának mindent, amit csak tudtam. Még egy utolsó jó tanács. Nem tudom, meddig jut a hamis személy Ha olyannal találkozik, aki valószínűleg rájött az igazságra, ne is próbáljon vitatkozni. Tűnjön el azonnal, és használja újra a saját nevét. Oszter magában dörmögve nézett a fiatal újságíró távolodó alakja után. Ekkora őrültségről sem hallottam még. Azzal becsukta az ajtót, és visszatért a kandalló mellé. Miller az állomásig vezető egymérföldes utat gyalog tette meg, és közben elhaladt a parkoló előtt. Az ereszekkel és levéldíszekkel dekorált apró, Bajor stílusban épült állomáson csak az odaútra váltott jegyet Nürnbergbe. Már éppen elépett volna a pénztárablaktól, hogy a szélfutta peronon várja a vonatot, amikor az egyik jegykezelő megszólította. Azt hiszem hosszú várakozás lesz, uram. A nürnbergi vonatnak késése van. Miller meglepődött. A nyugatnémet vasutaknál becsületbeli kérdés a pontosság. Mi történt? kérdezte. A jegykezelő a messzeség felé biccentett a fejével, ahol a simpár eltűnt a hóborított a hegyek között. Befújta a pályát a hó. Épp az előbb hallottam, hogy a hó meg lerobbant. Most javítják. Az újságírással töltött évek során Millerben mélységes utálat alakult ki a várótermek iránt. Túl sok időt töltött bennük, ázva, fázva, kényelmetlenül. Az állomás restéjében felhörpintett egy kávét, közben pedig a jegyét nézegette. Már kijukasztották. Gondolatai visszakalandoztak a jaguárhoz, amely ott állt a dom tetején. Mirosz volna abban, ha nőn meg másik végében a kapott címtől jó távol parkolná le? Egy garázsban is hagyhatná, hol nincs szem előtt. Soha nem találna meg senki, és különben is, győzködte saját magát, szükség esetén nem rossz, ha van valami, amivel gyorsan elmenekülhet az ember. Eszébe jutott, hogy Motti szerint túlságosan is feltűnő az autó, de azután felötlött benne Oszter tanácsa a gyors eltűnésről, Alig egy órával azelőtt kötötte a lelkére. Az autó használata kockázattal járt, de legalább olyan veszélyes gyalogosan lebukni valahol. Még öt percig mérlegelte a dolgot, azután kávéját ott hagyva kilépett az állomásépületből épületből és elindult a dombra. Tíz perccel később már a jaguár volánja mögött ült és kifelé hajtott a városból. Nürnbergig nem volt hosszú az út. Megérkezés után egy kis hotelben vett ki szobát az állomás szomszédságában, a kocsit két tucával arrébb állította le, és a királyi kapunát besétált Albrecht Dürer magas falakkal övezett városába. Már sötét volt, de az utcai lámpák és az ablakokból kiszűrődő fények jól megvilágították a középkori város hegyes háztetőit, és a háza gazdagon díszített kapuit. Az ember szinte a középkorban érezte magát, amikor még a Frankfurt királyai uralták Nürnberget, a német fejedelemségek egyik leggazdagabb városát. Nem volt könnyű tudomásul venni, hogy szinte az utolsó tégláig minden 1945 után épült újjá az eredeti várostervek alapján, miután a várost 1943-ban macskakövestül, faházastúl, porrá és hamuvá változtatták a szövetségesek bombái. A piactértől két saroknyira, majdnem a Szánct-Szebált katedrális kettős tornyának tőszomszédságában talált rá a házra, amelyet keresett. A névtáblán látható név egyezett a boríték címzésével, amely a brémai ex ezredes Joachim Eberhardt hamisított ajánló sorait tartalmazta. Mivel soha nem látta Eberhardt urat, őszintén remélte, hogy a Nürnbergi ház lakója sem ismeri személyesen. Vacsorázó helyet keresve visszasétált a piac térre. Elment néhány étterem előtt, majd a tér sarkában közvetlenül a katedrális mellett észrevett egy apró kolbásütő égre bodoródó füstjét. Bájos kis étterem volt, a ház előtti terasz ládákban álló örökzöld sövény szegélyezte, amelyről a gondos tulajdonos letisztogatta a reggel óta hullott havat. Amikor benyitott, a hirtelen meleg és a kellemes hangulat hulláma szinte elbevágta. A falasztalok mellett mindenhol ültek, de az egyik sarokasztaltól éppen felállt egy pár, és Miller villámgyorsan odaverekedte magát, miközben a távozók mosolyogva jó étvágyat kívántak neki. A ház különlegességét kérte, apró, fűszeres nürnbergi kolbászkákat, amelyből egy tucatot hoztak egy tányéron. Úgy döntött, hogy egy palack helyi borral öblíti le a finom falatokat. Vacsor után kávét kért, majd két likőrrel higította fel a méregerős fekete italt. Még semmi kedvesen volt a lefekvéshez, élvezettel nézte a tűzű kandalló lángocskáit, és hallgatta a sorokasztalnál ülő társaság nagyhangú éneklését. Az emberek idóda ringatták magukat a zenére, a hangjuk a korsókkal együtt minden verszak végén a magas emelkedett. Sokáig gondolkozott azon, vajon mi értelme van az életét kockáztatni valaki miatt, aki húsz évvel ezelőtt bűnt követett el. Már-már azon volt, hogy hagyja az egészet, leborotválja a bajuszát, újra megnevezti a haját, visszamegy Hamburgba, és bebújik a meleg ágyba zigi mellé. A fizetőpincér átment meg az asztalnál, meghajolt, és egy mosolygós, bitesőn kíséretében átnyújtotta a számlát. Miller a zsebébe nyúlt, és pénztárcát kereső újai egy fényképet tapintottak ki. Elővette, egy darabig nézte. Az ezüst villámokkal díszített fekete gallér felett egy késpenge vékonyságú száj vonala látszott, a színű karikás szemek visszabámultak rá. – Te szar! – mormogta maga elé egy idő után, majd az asztalon égő gyártya lángjába tartotta a fénykép sarkát. A hamut elsimította a hamutálcában. – Erre már úgysem lesz szükségem – gondolta. Tudta, ha látja, felismeri ezt az arcot. Fizetett, jól begombolta a kabátját és visszasétált a szállodába. A fentiekkel nagyjából azonos időpontban Mackensen éppen a dühös és tanástalan Verwolf előtt állt. A pokolba is, mi az, hogy nincs meg? Csattan föl az Odessa főnöke. Nem nyelhett el a föld, nem válhatott köddé. A kocsiját egy kilométerről észre lehet venni, nincs még egy feltűnőbb autó az egész országban. Hat-hét kutatás után még mindig csak azt tudja mondani, hogy nem látták Mackensen megvárta, míg a dűrohan magától aláphagy. Ez az igazság, szólalt meg végül. Ellenőriztem a hamburgi lakását, az anyjával és a barátnőjével beszéltek Miller állítólagos barátai, felkerestük a munkatársait is. Senki nem tud semmit. A kocsia biztosan egész idő alatt valami garázsban áll. Bújkál a fickó. Azt még látták, hogy Londonból visszatérve déli irányba hajt el a kölni repülőtér parkolójából, de attól kezdve nyoma veszett. Meg kell találnunk. Ismételte a Werwolf. Ennek a bajtársunknak a közelébe sem juthat. Az katasztrófa lenne. Fel fog bukkanni, jelentette ki Mackenzen meggyőződéssel. Örökké nem bujkálhat. És akkor majd elkapjuk. A werwolf némileg megnyugtatta a hivatásos embervadász türelme és észjárása. Lassan bólintott egyet. Rendben van. De azt akarom, hogy a közelemben maradjon. Vegyen ki egy szobát itt a városban, és várjuk ki, mi történik. Ha a közelemben marad, könnyebben el tudom érni. Úgy lesz, uram. Egy belvárosi szállodába megyek, majd telefonon tudatom melyik az. Ott akármikor elérhet. Mackenzie jó éjszakát kíván főnökének és távozott. Miller másnap reggel néhány perccel kilenc óra előtt érkezett a házhoz, és megnyomta a vakítóan kifényesített csengőt. Azt akarta, hogy az embere még munkába menet előtt fogadja. Egy csalédlány nyitott ajtót és egy nappali szobába kísérte, míg ő elment a gazdájáért. Tíz perccel később egy 51 néhány éves, szőkésbarna őszülő halántékú férfi lépett be. Elegáns volt, és sugárzott róla a magabiztosság. A szoba bútorzatából és díszítéséből ugyancsak elegancia és gazdagság árat. Gyanakvás nélkül szemléte a váratlan látogatót. Pillantása végigmérte a vendéget, aki olcsó nadrágjai és zakója után ítélve csak valami munkás ember lehetett. Mit tehetek önért? kérdezte kimértem. A látogató szemmel láthatóan zavarba jött a pazarul berendezett lakásban. Szóval abban reménykedtem, hogy ön talán tud rajtam segíteni, doktor úr. Ugyan kérem, felelt az Odessa embere, az biztosan tudja, hogy a hivatalom nincs messze innen. Talán keresse fel inkább a titkárnőmet, és tőle kérjen egy időpontot. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem szakmai segítségre volna szükség. Válaszolt Miller, aki közben átváltott a hamburgi és brémai munkások által beszélt dialektusra. Látszott rajta, hogy nagy zavarban van. Nem találta a megfelelő szavakat, így hát a belső zsebéből egy levelet vett elő, és némán átnyújtotta. Egy ajánló levél attól az embertől, aki mondta, hogy magához jöjjek, uram. Az Odessa embere szónékül átvette a levelet, felbontotta, és gyorsan átfutotta. Tartása kisé merevebbé vált, és a papír fölött a méricskélte Millert. Értem, Herkolb. Nos, talán foglalja helyet. Egy egyenes székre mutatott, ő maga pedig egy karosszékbe ült. Néhány percig fura arc kifejezéssel némán figyelte a látogatót. Váratlanul felcsattant a hangja. Mit is mondott, hogy hívják? Kolb uram. Keresztneve Rolf Günther uram. Igazolványa van? Miller tanástalanul, szinte kétségbesve esve nézett. Csak a jogosítványom. Ide vele hadlássam. Az ügyvéd, mert ez volt a hivatása, kinyújtotta a karját. Miller kénytelen volt felállni, és a felfelé fordított tenyerbe tenni az okmányt. A házigazda felütötte, és figyelmesen elolvasta az adatokat. Átnézett a jogosítvány fölött, hogy összehasonlítsa Millert a fotóval. A két arc egyezett. Mikor született? Förmet hirtelen Millerre. Mikor születtem? M június 18-án, uram. Melyik évben, Kolb? 1925-ben, uram. Az ügyvéd újabb hosszú percekig nézte a jogosítványt. Itt várjon! a váratlanul, majd elment. Átvágott a házon, és a hátsó traktusba ment, ahol az irodája volt. Az ügyfelek a hátsó ajtón szoktak bejárni ide az utcáról. Egyenesen az irodába ment, és kinyitotta a falba épített széfet. Elővett egy vaskos könyvet, és gyorsan fellapozta. Joachim Eberhard nevét hallotta ugyan, de személyesen még soha nem találkoztak. Abban sem volt egészen biztos, hogy mi volt Eberhard utolsó rendfokozata az eszben. A könyvadatai alátámasztották az adatokat. Joachim Eberhardtot 1945. január 10-én a Waffen-SS ezredesévé nevezték ki. Továbblapozott és a kolb nevet kereste, összesen hét darab kolb volt, de Rolf Günther csak egy. 1945. áprilisától irodista őrmester. Született 1925. június 18-án. Becsukta és visszatette a könyvet a helyére, majd rázárta a széfet. Újra átment a házon és belépett a nappaliba. Vendége feszengve ült a szék legszélén. A házigazda újra elhelyezkedett. – Meg lehet, hogy nem áll módomban segíteni önnek. Remélem ezzel tisztában van. Miller az ajkába harapva bólintott. – Nincs hova mennem, uram. Amikor elkezdtek keresni, elmentem Éberhárt úrhoz, hogy segítsen. Ő megírta ezt a levelet és mondta, hogy keressen fel önt. Azt mondta, ha ön sem tud rajtam segíteni, akkor senki. Az ügyvéd hátradőlt székében és a mennyezetre bámult. Kíváncsi vagyok, vajon miért nem hívott fel, ha beszélni akart velem? Tűnődött. Csend lett. Az ügyvéd a látogatótól várta a választ. Talán ilyesmiről nem akar telefonon beszélni, mondta reménykedve Miller. Az ügyvéd lekicsinlően mérte végig. Lehetséges, mondta röviden. De talán inkább azt mesélje el, hogyan keveredett ebbe az egészbe. Hát igen, az úgy volt uram... Szóval az, az illető felismert, aztán meg szóltak, hogy le fognak tartóztatni. Én meg leléptem. Muszáj volt, kérem. Az ügyvéd felsóhajtott. Kezdje az elején, mondta el Ki ismerte fel, és mint micsodát. csodát? Miller mély lélegzetet vett. Az úgy volt, uram, hogy brémai vagyok. Ott is lakok, meg dolgozok, vagyis dolgoztam, amíg ez az izé meg nem történt éber úrnál. A pékségben. Aztán úgy négy hónapja megyek hazafelé, és egyszer csak nagyon rosszul lettem. Borzasztó fájások voltak a hasamban. Biztos el is ájultam. Összeestem a jártán. Akkor aztán bevittek a kórházba. Melyik kórházba? A brémai közkórházba, uram. Mindenféle vizsgálatokat csináltak, és azt mondták, rákomban van, a vastagbélben. Akkor azt hittem, kész végünk, ennyi. Érti? Általában úgy is van, jegyezte meg szárazon az ügyvéd. Én is pontosan úgy gondoltam, uram. Csak, hogy nyilván még időben elkapták. Nem operáltak, hanem gyógyszereztek, és idővel a rák elkezdett visszahúzódni. Eddig úgy látom szerencsés ember. Most mondja csak el, mi volt ezzel a felismeréssel? Hát igen, szóval volt ott egy ápoló, tudja? Zsidó volt, és állandóan engem bámult. Amikor szolgálatban volt, mindig belebámult a pofámba. Olyan furán nézett valahogy. Érti, kezdtem aggódni. Ahogy mindig bámult rám. Egészen úgy, mintha ismerne. Én nem ismertem felőtet, de az volt az érzésem, hogy ő ismert engem. Folytassa. Az ügyvéd növekvő érdeklődéssel figyelt. Úgy egy hónappal ezelőtt azt mondták, hogy szállítható vagyok, és átvittek egy másik klinikára utókezelésre. Az egész költséget a főnökön munkáltatói biztosítása fedezte. De mielőtt elvittek volna a közkorházból eszembe jutott, mármint a gyerek. Hetekbe telde végül beugrott. Fogoly volt Flossenburgban. Az ügyvéd szinte felugrott székéből. Maga Flossenburgban volt? Igen, már éppen ez kezdtem volna mondani, tetszik tudni. Szóval beugrott, hogy ez az ápoló is ott volt. A brémai kórházban még a nevét is megtudtam. Csak hogy ott Flossenburgban ő abban a zsidó csapatban volt, akik tenger nagy meg a többiek hulláit elégették, akiket felakasztottunk a Führer elleni merénylet véget. Az ügyvéd rámerett. Maga is részt vett Kanaris meg a többiek kivégzésében? kérdezte. Miller volt. Én vezettem a kivégző osztagot. felelt egyszerűen. Hát árulók voltak, nem? Meg akarták ölni a Führert. Az ügyvéd szabadkozva tárta szét a két kezét. Drága jó emberem, én nem neheztelek magára. Hát persze, hogy árulók voltak. Kanárizs még a szövetségesekkel is lepaktált. A tábornoki kartól lefelé disznó volt az összes Vermáktos. Csak éppen soha nem gondoltam volna, hogy találkozom azzal, aki kivégezte őket. Miller bágyadtan elvigyorodott. Az a lényeg, hogy ezért most a rendőrség el akar kapni. Már úgy értem, a zsidóírtás egy dolog, de most mindenki azt mondja, hogy Kanárizs meg a többiek. Szóval, hogy olyan hősök voltak, vagy mi. Az ügyvéd bólintott. Hát igen, a mostani hatóságokkal alaposan meggyűlne a baja miattuk, de folytassa csak. Átszállítottak egy másik klinikára, és többet nem láttam a zsidót. Múlt pénteken azután telefonon hívtak az utókezelés közben. Először azt hittem, a pékségből keresnek, de az illető nem akart bemutatkozni. Azt mondta, olyan állásban van, hogy tudja, mi történt, és hogy egy bizonyos illető leadta a drótot rólam azoknak a Ludwigsburgi disznóknak, és hogy készül ellenem a letartóztatási parancs. Olyan hivatalos hangja volt az illetőnek, ha tetszik érteni, mire gondolok. Az ügyvéd megértően bólogatott. Valószínűleg egy barát lehetett a brémai rendőrségtől. Utána mit csinált? Miller meglepetés Hát mit tehettem volna, megléptem. Elbocsátottam magamat. Nem is tudtam, mihez kezdjek. Hazamenni nem mertem, mert féltem, hogy esetleg várnak. Még a Volkswagen-emet se hoztam el, a mai napig ott áll a ház előtt. A péntek éjszakát még eltöltöttem valahogy, azután szombaton támadt egy ötletem. Elmentem Eberhard úrhoz, a főnökhöz. Az otthoni száma benne volt a telefonkönyvben. Nagyon rendes volt velem. Mondta, hogy Frau Eberhardtal másnap egy hajókirándulásra indulnak, de azért gondja lesz rám, és ha tud, segít. Megírt ezt a levelet, és azt mondta, hogy jöjjek el magához. Miből gondolt, hogy Éber úr segíteni fog? Tetszik tudni, azt nem tudtam, hogy a háború alatt mit csinált, de a pékségben mindig nagyon rendes volt velem. Egyszer vagy két éve volt nálunk egy vállalati buli. Egy kicsit mindenki beívott, és nekem is ki kellett mennem a vécére. Éber úr meg éppen ott mosta a kezét, meg énekelt. A Horst veszel Liedet énekelte. Én is elkezdtem énekelni. Ott énekeltünk mind a ketten a vécébe. Akkor aztán hátba veregetett, és annyit mondott. Egy szót sem róla Kolb. És kiment. Meg is feledkeztem az egészről, míg azután bajba nem kerültem. Akkor eszembe jutott, hogy talán ő is az eszben szolgált, mint én. Ezért kértem tőle segítséget. Ő meg ide küldte hozzám? Miller bólintott. Hogy hívták azt a zsidó ápolót? Hartstein uram. Melyik klinikára küldték utókezelésre? A Delmenhorsti árkádia klinikára Bréma mellett. Az ügyvéd ismét bólintott, valamit írt egy papírlapra, majd felállt. Maradjon itt, mondta, és kiment a szobából. Egy folyosón át a dolgozó szobájába ment. A tudakozótól megkérte az Eberhard sütöde, a Brémai Közkórház, valamint a Delmelhorsti Árkádia Klinika számait. Elsőnek a pékséget tárcsázta. Eberhard titkárnője rendkívül segítőkész volt. Sajnálom, uram, Eberhard úr házon kívül van. Sajnos nem lehet elérni, a feleségével Eberhard asszonynal szokásos karibtengeri nyalarásukra távoztak hajón. Négy hét múlva lesz ismét. Segíthetek valamiben? Az ügyvéd közölte, hogy nem, és letette a kajlót. A következő a brémai kórház volt, ahol a személyzeti osztályt kérte. A társadalombiztosítás nyugdíjakkal foglalkozó részlegétől beszélek, mondta behizelgő hangon. Szeretném, ha megerősítenék, hogy dolgozik önöknél egy Hárstein nevű ápoló. Rövid hallgatás következett, mi alatt a lány a vonal túlsó végén átfutott a nyilvántartást. Igen, dolgozik, mondta végül. – David Harstein. Köszönöm, felelt a nürnbergi ügyvéd, majd letette a kagylót. Aztán ugyanezt a számot tárcsázta, de ezúttal a beteg nyilvántartót kérte. – Az Eberhard pégség titkára vagyok, mutatkozott be. Az egyik alkalmazottunk iránt szeretnék érdeklődni, akit önöknél kezelnek vastagbértumorral. Szeretném tudni, javult-e az állapota. A neve Rolf Günther Kolb. Újabb szünet következett. A nyilvántartást kezelő lány elővette Rolf Günterkolb anyagát, és elolvasta az utolsó lapot. Elbocsátottuk, közölte a hívóval. Annyira javult az állapota, hogy egy másik klinikára szállítottuk utókezelésre. Ez remek, örvendezett az ügyvéd. Tudja, síjelni voltam, és még nem ismerem a legújabb fejleményeket. Meg tudná mondani, melyik az a klinika? Az Árkádia, Horzban válaszolta a lány. Az ügyvéd újból tárcsázott, ezúttal az Árkádia klinikát hívta. Egy nő vette fel a kajlót, Miután végighallgatta a hívót, a mellette álló orvoshoz fordult. Arról a bizonyos kolbról érdeklődnek, akit ő említett, mondta. Az orvos átvette a kajlót. Tessék, szólt bele. Igen, a klinika igazgatója beszél. Doktor Braun vagyok, segíthetek valamiben? A Braun név hallatán a titkárnő megkökkentem pillantott munkaadójára. A szemrebenés nélkül hallgatta a Nürnbergi hívót, és gördülékenyen válaszolt. Sajnálom, de Kolbúr a múlt pénteken önkényesen távozott tőlünk. Ez rendkívül szokatlan, de sajnos képtelenek voltunk megakadályozni. Úgy van, valóban a brémai közkórházból küldték át hozzánk. Daganata volt, már felszívódóban. Egy pillanatig figyelt, majd folytatta. Ugyan, semmiség az egész. Örülök, hogy segíthettem. Az orvos, valódi nevén Rosenmayer, letette a kagylót, majd újra felemelte, és egy műntjeni számot tárcsázott. Teketóriázás nélkül a lényegre tért. Valaki telefonon érdeklődött Kolb iránt, tehát megkezdődött az ellenőrzés. Nürnbergben az ügyvéd visszatette a kagylót és átment a nappaliba. Nos, Kolb, úgy tűnik, maga valóban az, akinek mondja magát. Miller többenten bámult rá. Mindazonáltal szeretném még feltenni néhány kérdést, ha meg nem sértem. Látogatója még mindig elképedve rászta a fejét. Természetesen, uram. Helyes. Körül van metélve? Miller értetlenül bámult. Nem, nem vagyok. Felelte után. Hadd látom, folytatta kimérten az ügyvéd. Miller csak ült és bámult. Mutassa, őrmester! csattant az ügyvéd hangja. Miller felpattant és vigyázba vágta magát, mint akit áramütésért. Parancsára! Válaszolta mozdulatlan vigyázállásban. Vagy három másodpercig rezzen és nélkül állt, és két hüvelykújja a nadrág varrásához szorítva. Utána kigombolta a slitcét. Az ügyvéd szemügyre vette, majd bólintassal jelezte, hogy visszagombolkozhat. Hát zsidónak nem zsidó, nyugtázta a szeretetre méltóan. Miller tátott szájjal bámult rá a székből. Persze, hogy nem vagyok zsidó, tört fel belőle. Az ügyvéd mosolygott. Megtörtént már, hogy bizonyos zsidók megpróbálták magukról elhitetni, hogy bajtásaink. Nem voltak hosszú életűek. Most pedig mesélje el a történetét, és közben majd keresztkérdéseket teszek fel. Remélem megért, ez csupán ellenőrzés. Hol született? Brémában, uram! Helyes. A születési helye szerepel az SS nyilvántartásban. Éppen az előbb ellenőriztem. Tagja volt a Hitler Igen Igenis. 1935-ben, 10 éves koromban léptem be, uram. Jó nemzet-szocialisták voltak a szülei? Igenis, mindketten azok voltak. Mi történt velük? Oda vesztek a brémai nagybombázásban. Mikor lett tagja az SS-nek? 44 telén, uram. Már majdnem 18 éves voltam. Hol képezték ki? A Dahaui SS kiképzőtáborban, uram. A vércsoportjelzést betetoválták a jobb hónajába? Nem, uram. Egyébként a bal hónajba tetováltak. Miért nem kapta meg a tetoválást? Úgy volt, hogy a kiképzésnek 44 augusztusában vége, és elindulunk első állomáshelyünkre a Waffen SS egyik egységéhez. Akkor történt, hogy júliusban a Flossenbürg-i táborba küldtek egy csapatnyi tisztet, akik részt vettek a Führer elleni összeesküvésben. Flossenburg azonnali erősítést kér Dachautól. Engem, meg egy tucat társamat megfelelőnek tartottak a különleges feladatra, és egyenesen odaküldtek. Már nem vehettünk részt a búcsúszertartáson, és a tetoválásból is kimaradtunk. A parancsnok azt mondta, hogy a tetoválásra nincs is szükség, mert úgysem kerülünk ki a frontra, uram. Az ügyvéd bólintott. 1944. júliusának vége felé a parancsnok valószínűleg tisztában lehetett azzal is, hogy a szövetségesek már mélyen francia területen járnak, és hogy a háború a vége felé közeledik. A dísztőrét megkapta? Igenis, a parancsnok saját kezüleg adta át. Mi volt belevésve? Vér és becsület, uram! Dachauban milyen kiképzést kapott? Teljes harci kiképzést és politikai, ideológiai kiképzést is, ami kiegészítette a Hitlerjugend anyagát. Merre volt a Dachói kiképzőtábor? Münchentől 15 kilométerre északra, uram. A koncentrációs tábortól 4 kilométerre. Milyen egyenruhát viseltek? Zöldes szürke zubbonyt és nadrágot, csizmát és fekete parolit, baloldalt volt a rangjelzés. Ezen kívül fémcsatos, fekete derékszíjat. Mi van a csaton? Középen a kereszt, körben pedig a jelmondat. Becsület és hűség, uram. Az ügyvéd felállt, nyújtózkodott. Rágyújtott egy szivarra és az ablakhoz sétált. Beszéljen a Flossenburgi táborról, kolbőrmester. Hol volt? Bajorország és Türingia a határán, uram. Mikor nyitották meg? 1934-ben, uram. Az első között nyílt meg a disznók számára, akik szembeszegültek a Führerrel. Mekkora volt? Mikor én ott voltam, uram, 300x300 méter volt. 19 őtorony szegélyezte, bennük könnyű és nehéz gépfegyverek. 120x140 méter volt az alakuló tér. Mit összemarháskodtunk a zsidókkal? Ne térjen el a tártól, csattant az ügyvéd hangja. Milyen volt az elszállásolás? 24 barak, egy konyha a foglyoknak, egy mosoda, egy gyengélkedő, meg a különféle műhelyek. És az SS őr örszemélyzetnek két barak, egy bolt, meg a kupi. Hova vitték a holtesteket? A dróton kívül volt egy kisebb krematórium. A táborból egy föld alatti folyosó, lehetett odajutni. Milyen munkát végeztek a nem kívánatos elemek? Követ törtek, uram. A kőbányában. Az is a kerítésen kívül volt. Szöges dróttal és külön őrtornyokkal védték. 44 végén mennyien voltak ott? Úgy 16 ezer fogoly lehetett ott, uram. Merre volt a parancsnok irodája? A kerítésen kívül a tábor fölötti domb oldalában, félúton, uram. Kik voltak a parancsnokok? Az én időm előtt kettő volt. Az első Kál Künszler SS őrnagy. Utána jött Kál Früss SS százados. Az utolsó pedig Max Kögel, a lezredes úr volt. Mi volt a politikai osztály száma? Kettes uram. Merre volt? A parancsnoki épületben. Mi volt a feladata? Neki kellett gondot viselni arra, hogy bizonyos foglyok különleges elbánásban részesüljenek, ha Berlin úgy kívánta. Ez vonatkozott kanárisra és a többi összeesküvőre is? Igenis uram, valamennyiükkel különleges bánásmódot kellett alkalmaznunk. És mikor alkalmazták? 1945. április 20-án. Az amik már Bajorországban jártak, amikor megjött a kivégzési parancs. Közülünk válogatták ki a kivégző osztagot. Engem akkoriban léptettek elő őrmesterré, mert hogy még közlegénként érkeztem a táborba. Én vezettem azt az osztagot, amely kivégezte Kanarist és még öt másikat. Utána egy zsidókból álló csapat temette el a hullákat. És ez a Hárstein ott volt köztük, hogy pusztult volna el. Azután elégettük a tábor nyilvántartását. Valamivel később parancsot, hogy a foglyokkal induljunk éjszaknak. Már útközben hallottuk, hogy a Führer végzett magával. Akkor a tisztjeink ott hagytak bennünket. A foglyok meg elkezdtek széjjel széledni, beszögdöstek az erdőbe. Mi, őrmesterek, még lerőtünk néhányat, de a további menetelésnek már nem volt sok értelme. Akkor már mindenütt ott voltak az amik. Még egy kérdés, őrmester. Amikor az ember feltekintett a táborból, mindegy, hol éppen, mit látott? Miller értetlenül bámult az ügyvédre. Az eget, mondta. Mi uralta a látóhatárt maga marha? Ó, csak nem arra a hegyre gondol a tetején abbal a várommal. A XIV. században épült, bólintott mosolyogva az ügyvéd. Rendben van kolb. Valóban járt Flossenburgban. Most azt mondja el, hogyan sikerült elmenekülnie. Menetelés közben történt, uram. szélet mindenki. Találkoztam egy kóbor-vermák közlegényjel. Leütöttem, és magamra vettem a ruháját. Két nappal később elkaptak a jenkik. Két évet lehúztam egy táborban, de ott azt mondtam, csak egy egyszerű közlegény vagyok. Tudja uram, hogy volt ez akkoriban. Mindenfelé azt beszélték, hogy az amik szónélkül lövik, a volt eszeszeket. Így hát azt mondtam, hogy én a vermachnál voltam. Az ügyvéd kifújta a szivarfüstöt. Ezzel nem volt egyedül. Nevet nem változtatott? Nem, uram. A papírjaimat eldobtam, mert azokból kiderült volna, hogy tagja voltam az eszesznek. De a nevemet megtartottam. Arra gondoltam, egy őrmestert a kutya se fog keresni. Abban az időben a kanári szűnnek nem volt valami nagy jelentősége. Csak jóval később fújták fel a dolgot, és még egy emlékművet is emeltek ott, ahol a fejeseket felakasztották. Persze addigra már Kolb névre szóló rendes papírjain voltak. Nem is történt volna semmi, ha ki nem szúr magának az a kórházi szolga. És miután kiszúrt, úgysem számított volna, milyen nevet viselek. Igaza van. Folytassuk csak azzal, amit megtanítottak magának. Először is mondja el a Führernek tett hűségeskű szövegét, mondta az ügyvéd. Még három órán keresztül folytatták. Miller erősen iszadt, de azt mondta, hogy idő előtt hagyta ott a kórházat, és aznap még egy falatot sem evett. Már az ebéd ideje is elmúlt, mire az ügyvéd végre azt mondta, hogy elégedett. Tulajdonképpen mit akar? kérdezte Millertől. Az a helyzet, uram, hogy mivel a sarkamban vannak, szükségem volna olyan papírokra, amelyek nem Rolf Günther Kolb névre szólnak. A külsőmet meg tudom változtatni, Megneveztem a hajamat, meg a bajuszomat, és keresek magamnak valami állást Bajorországban vagy akárhol. Végül is szakképzett pék vagyok, az embereknek pedig szükségük van kenyérre, nem igaz? A beszélgetés során az ügyvéd most először hátravetette a fejét és felnevetett. Hát igen, Kolb, kenyérre, arra szükségük van. Rendben van, figyelje rám. A magafajta emberekre általában nem szoktak értékes időt és energiát pazarolni. De mivel maga ő hibáján kívül keveredett bajba, és mivel valóban rendes, hazaszerető német, megteszem magáért, amit tudok. Egy új jogosítványnak önmagában nem volna sok értelme. Születési anyakönyvi kivonat nélkül nem kaphat társadalombiztosítási kártyát, az pedig nem áll rendelkezésére. Egy új útlevéllel viszont mindenhez hozzájuthat. Van pénze? Nincs uram. Egy garasom sincs. Az elmúlt három napban autóstoppal jöttem. Az ügyvéd átadott egy százmárkest. Itt nem maradhat. Az új útlevére legalább egy hétig várni kell. Egy barátomhoz fog menni, aki majd beszerzi magának az útlevelet. Az illetős Stuttgartban lakik. Egy közönséges szállodában vegyen ki szobát, mielőtt meglátogatja. Én majd értesítem, úgyhogy már várni fogja magát. Az ügyvéd felírt valamit egy papírra. Az illetőt Franz Bayernek hívják. Tessék, itt a címe a menjen Stuttgartba, ott keressen egy szállodát, utána pedig menjen egyenesen hozzá. Ha szüksége volna még némi pénzre, tőle majd kap. Ne kezdjen költekezni. Maradjon nyugton és várjon, míg Bayer megszerzi az új útlevelet. Ha ez megvan, keresünk magának egy állást valahol Dél-Németországban, ahol többé a kutya sem keresi. Miller átvette a százmárkást, meg Franz Bayer címét, és zavartan valami köszönetfélét motyogott. Köszönöm, doktor úr, ön valódi úri ember. A cselédlány kikísérte az ajtón, és Miller elindult az állomás, a szálloda és a parkolóban álló kocsia felé. Egy órával később más Stuttgart felé robogott. Ugyanakkor az ügyvéd felhívta Bayert és közölte vele, hogy a rendőrség elől menekülő Rolf Günther Kolb a kora esti órákban jelentkezni fog nála. Akkoriban Nürnberg és Stuttgart között még nem épült meg az autópálya, és szép napsütéses időben a frankföldi dús réteg, majd Baden-Württemberg erdő borította lankái valóban festői látványt nyújtottak volna. Azon a metsző februári napon azonban az útburkolatra fagyott jég és a szurdokból előgomolygó köd életveszélyessé tette az utat Ansbach és Kreisheim között. A nehéz kocsi kétszer is majdnem az árokban kötött ki. Miller nagyobb önuralmat erőltetett magára. Semmi értelme sietni hajtogatta magában. Bayer, az az ember, aki tudja, hogyan lehet hamis útlevélhez jutni, úgyis megvárja. Sötétedés után érkezett, és hamarosan talált egy kis, külvárosi szállodát, amelyben éjszakai portás várta a késő jövőket, az épület háta mögött pedig egy garázs húzódott meg a kocsik számára. A portástól kapott várostérkép segítségével hamarosan ráakadt Bayer utcájára, az Oszthelymi városrészben, nem messze a Villa berg amelynek kertjében oly szívesen vanultak el nyári éjszakákon Württemberg hercegei kedveseikkel. A térképet követve behajtott a Stuttgartot körülvevő dombok koszorújába, amelyben úgy terül el a város, mint egy tában, amelynek a legmélyebb pontjától a pereméig kertek kapaszkodnak. A kocsit Bayer házától úgy 500 méternyire parkolta le. Le kellett hajolnia, hogy bezárja a kocsi ajtót, ezért nem figyelt fel arra a középkorú hölgyre, aki éppen hazafelé tartott a kórházból, ahol részt vett a kórház látogatók bizottságának heti rendes ülésén. Aznap este 8 órakor a Nürnbergi ügyvéd elérkezettnek érezte az időt, hogy felhívja Bayert és megtudja, Kolb biztonságban megérkezette. Bayer felesége vette fel a kagylót. Ó igen, a fiatalember, elmentek valahova vacsorázni a férjemmel. Csak azért telefonáltam, mert szerettem volna tudni, hogy épségben megérkezette, magyarázta behízelgő hangon az ügyvéd. Olyan kedves fiatalembert csevegte bájárné vidáman. Éppen ott mentem el mellette, amikor az autójával leparkolt. Tudja, éppen a kórház látogató bizottság üléséről jöttem hazafelé. Ó, ez kilométerekkel arrébb van. Biztosan nem tudta, merre kell jönni, és eltévet. Tudja, Stuttgartban könnyen megy az ilyesmi, olyan sok a zsákutca meg az egyirányú. Pocsássom meg, Frau Bayer, vágott közbe az ügyvéd. A mi emberünk nem használta a volkswagen vonattal utazott. Ó, nem, dehogy, tiltakozott Bájerné, aki örült, hogy végre valamit jobban tud másoknál. Kocsival jött. Milyen kedves ember is micsoda kocsi, biztosan imádják a lányok az ilyen. Bayerné, kérem, nagyon figyeljen rám, miféle autóval érkezett. Hát a típusát persze nem tudnám megmondani, de egy sportkocsi. Olyan hosszú, fekete, kétoldalt sárga csíkkal. Az ügyvéd levágta a kajlót. De abban a pillanatban fel is emelte, és egy nőrmergi számot tárcsázott. Gyöngyözött rajta a verejték. Amikor a hívásra jelentkezett a szálloda, egy szobaszámot mondott be. A kagylót felvették, és egy ismerős hang csak annyit mondott. – Halló! – Mackensen üvöltött a vervolfa a kagylóba. Azonnal jöjjön ide! Megvan Miller!